Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Søren Hanover Clausen, som er professor i filosofi ved Syddansk Universitet, og Søren også en af de eksperter, der skriver artikler for lex.dk Danmarks national leksikon. Hej Søren, og Hej. velkommen til. Tak. Nå, men Søren, jeg har jo det her problem. Jeg skal have lavet en fremlæggelse om ontologi. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er ontologi? Ja, ontologi det er teori, filosofisk teori om, hvad der eksisterer dybest set, og hvordan det, som dybest set eksisterer, det er. Så i filosofi, der er ontologi altså simpelthen, at man beskæftiger sig med, hvad for nogle ting findes der? For eksempel findes der fysiske ting, og hvordan er de, og findes der noget ud over de fysiske ting? Nogle mener, der findes noget åndeligt eller bevidsthedsmæssigt. Også hvis man arbejder med sådan noget som rum og tid. Og sådan Så ontologi det er typisk noget med de helt store grundlæggende begreber. Men ontologi er faktisk ikke kun et filosofisk begreb. Det kommer fra filosofien, men du kan også støde på det på andre videnskabsområder i andre fag. Og der handler det så om det, som er mest grundlæggende inden for de fag. Altså for eksempel i fysik, hvis man diskuterer, hvad er de grundlæggende bestanddele af den fysiske verden, og hvordan er de indrettet. Så laver man også ontologi. Så altså ontologi, det er filosofi, men det er faktisk også meget mere end filosofi. Så ontologi er lidt sådan en afgræning. Altså hvis stammen er filosofi, så er der en lille gren, der stikker ud fra filosofi hvor at, øh, det handler om det alt det, der er. Og det, der ikke er, er det rigtigt? Det, der det, det er jo rigtigt, fordi det, er noget ikke er, det er også et ontologisk spørgsmål. Eller hvad er ikke? Altså, vi taler også om sådan noget som fiktioner, illusioner, ja. for eksempel. Og det er jo, det er jo faktisk... Og når, eller når vi taler om det sådan, så laver vi ontologi. Ikke? Vi siger, at der findes sådan noget... Der, jeg går ud fra, at der findes de her stole. Eller jeg sidder på en stol, du står op, ja. og der findes stole og borer osv. Og men, men jeg går også ud fra julemanden. Ham snakker vi om, men han findes, ikke? Og... og Begge dele det er sådan et ontologi, så det kan både være positivt og negativt. Det er en vigtig pointe. Okay, så når man siger, at julemanden ikke findes, så, så er det et ontologisk spørgsmål? Så er det et ontologisk øh, udsagnet, ontologisk synspunkt. Julemanden findes ikke. Det har jeg diskuteret med mine børn engang. Vi diskuterede ontologi uden at snakke om ontologi som sådan. Okay. Kan du kort opsummere øh, ontologiens historie? Det kan jeg godt. Det begyndte som så meget andet i filosofi med de gamle grækere. En, der hedder Aristoteles og levede i 300-tallet før Kristus, som fik den idé af, ud over de enkelte videnskabsområder, så måtte der også være sådan en overvidenskab, som beskæftigede sig med netop, hvad findes der sådan helt grundlæggende, hvordan er det overordnet. Ja, øh, ja så han øh, satte gang i det, og øh, det arbejdede man så med i, i en halvanden tusind år, øh, og så frem i det, vi kalder nyere tid, sådan omkring 16-1700, så begyndte man at tænke, at man nok skulle reflektere lidt mere over, hvordan vi opfatter virkeligheden, hvordan vi tænker på den, og at det også har betydning for ontologi. Så det er et af de store vendepunkter på en måde i ontologiens historie. Ja, og noget, der måske også skal nævnes, det er sådan, i nyere tid, der diskuterer man meget, eller der er mange ting, man diskuterer ontologisk, mm. men man diskuterer jo for eksempel sådan, sådan noget som køn. Hvad er køn? Det er også et ontologisk spørgsmål, okay. som der er meget forskellige bud på. Eller i diskussioner af moderne fysik, ikke? hvor man diskuterer kvantemekanik, findes de der mærkelige kvantefænomener virkelig, eller de, er eller de bare illusioner? Og det er også en ontologisk diskussion. Altså, kan man sige, at uh, ontologi så hvis man, altså, er, er helt deroppe som et af de mest overordnede begreber, ja. vi overhovedet har? Fordi ja. kan, alt, hvad vi snakker ja. om, alt, uh, det er jo ontologisk, eller hvad? Uh, mere eller mindre, jeg vil sige, uh, for, for at vi skal give kaldte ontologi, ja. så skal det være på et vist abstraktionsniveau. Ikke? Altså, hvis vi begynder at snakke om, hvor, vi, hvor mange glas der er i jeres skuffe her på, eller, eller her på stedet, for eksempel, så er det ikke et ontologisk spørgsmål. Vi, vi skal op på et vist abstraktionsniveau, klart, men, vi, men det behøver ikke at være det allermest aller overordnede. Du har sådan set ret i, at der er ontologi i alt det, vi snakker om, ikke, fordi hvilken diskussion fører vi, hvor vi ikke gør os nogle antagelser om, at vi snakker om et eller andet, og det er nok på en bestemt måde. For eksempel når man snakker politik, så gør man sig jo typisk nogle antagelser om, hvad et samfund. Man gør sig i høj grad antagelser om mennesker, at de er sådan nogle meget selvstændige størrelser, eller at de er afhængige af hinanden. Og så gør man jo så gør man ontologiske antagelser, og det spiller en kæmpe rolle for, hvad man jo øvrigt mener om tingene. Hvorfor er det vigtigt at lære om ontologi? Det er så netop, fordi der er ontologi i rigtig meget, om ikke alt, hvad vi taler om og hvad vi beskæftiger os med, og rigtig mange diskussioner og også rigtig mange undersøgelser i videnskaben. De står og falder sådan set med ontologien. Altså bestemte politiske synspunkter, de er ligesom hængt op på bestemte ontologier, bestemte antagelser om, hvordan mennesker er, hvordan samfund er. Videnskabelige metoder som jo er vigtige også i undervisningssamling videnskabelige metoder, de er meget afhængige af, hvilken ontologi man går ud fra. Altså hvis man går ud fra, at mennesker, de sådan set bare er biologiske væsener, mm -hmm. og deres tanker, det er sådan set bare hjerneprocesser, så ligger det jo lige for at bruge nogle naturvidenskabelige metoder, og kun bruge dem. Hvis man mener, at mennesker, de i højere grad er sådan følende, oplevende væsener, og at mennesker handler om oplevelse af mening, for eksempel, så giver det meget bedre mening at benytte humanistiske metoder. Så i valg af videnskabelig metode, der ligger ofte nogle ontologiske antagelser, og det er jo simpelthen vigtigt. Altså, det er både vigtigt for at forstå virkeligheden, men det er også vigtigt for, at man ligesom kan træffe de rigtige valg af, hvordan man skal behandle virkeligheden. For eksempel, hvad for nogle metoder, man skal benytte sig af. Øhm, sub, altså er ontologi meget subjektivt? Altså, jeg mener det der med, at, at, at ontologi for mig, det, sådan mener jeg det er. Er det, er, ja. det, er, det, er det sådan der? Ja? Tværtimod vil jeg sige, altså tanken øh, filosofisk set er jo, at det, det er noget, man kan beskæftige sig med objektivt og videnskabeligt, er, fordi der er nogle bestemte måder, tingene er på. Men øh, der sker jo altså historisk det her med, at man bliver mere opmærksom på, at det subjektive det har en betydning. Så selvom øh, svaret er nej på det spørgsmål, så er det et, et nej. Men og mindet, det består så i, at mange vil sige, at en god del af det, vi beskæftiger os med. Det er faktisk ikke rent objektivt. Det er, altså, hvis vi går nærmere ind på, hvad tingene egentlig er, så når vi typisk frem til, at de er jo noget i sig selv, men de er også i høj grad præget af, hvordan vi opfatter dem. Så altså, Svaret er nej, men... Og det er nok lidt afhængigt af, hvad der er for nogle ting, vi taler om. Ikke? Hvis vi taler om de ting, man arbejder med i fysik, galaxer atomer og atomer osv., mm. så vil jeg ikke sætte så mange penge på, at det er afhængigt af, hvad du mener om dem, for eksempel, hvis vi taler om, hvilket hold i Superligaen, der, der spiller bedst. Ikke hvem, der vinder Superligaen, hvem, der spiller bedst. Det er jo ikke altid det samme. Hvis vi taler om det, så har du nok en ret god sag, hvis du siger, at det er ret subjektivt. Ja. Så, så hvorvidt noget er subjektivt eller ej, det er jo simpelthen også et ærkeontologisk ontologisk spørgsmål. Ja, præcis. Ja. Men øhm, så, bare for at opsummere kort, så øh, ontologi er vigtigt at lære om, fordi det er det, der forudsætter, at vi kan ligesom øh, Lærer om andre ting, vi kan bruge metoder, naturvidenskabelige metoder, humanistiske metoder. Lige præcis, det er en forudsætning for både, hvordan vi forstår tingene og vores måde at arbejde med dem på. Nå, nu skal vi til fremlæggelsen, fordi hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i den, ifølge dig? Altid, når vi taler filosofi, definitioner, begreber, altså selve begrebet ontologi, vær ops på, hvad er ontologi, som vi talte om, ikke? Altså det er teori om, hvad der findes og hvordan det er, husk for det med, før du går videre i din fremlæggelse. Så det her spørgsmål, som vi har diskuteret... Så det er det, den første? Det, det er den første. Ja. Og ja, det kunne sådan set, det kunne, jeg kunne også gentage den tre gange, fordi filosofi <laughs> begreber, begreber, begreber. Ja. Men så, øhm, øh, det her med, at øh, ontologi er ikke noget subjektivt. Øh, ontologi er et forsøg på at sige, hvordan tingene er. Øh, og det er ikke altid subjektivt. Øh, det er den anden ting. Men så er ja, så den tredje ting... Det er så måske lidt en krølle på den anden ting, ikke? Fordi når det er sagt, at ontologi er ikke subjektiv, så bliver det i filosofiens historie i stigende grad et, et synspunkt, at ontologi alligevel afhænger af noget subjektivt. Så det skal du nok også have med. Okay, så det, det var mange modsætninger, synes jeg i hvert fald. Ja. Men lad os lige opsummere, så det første, jeg skal have med, det er selve begrebet ja. ontologi. Mm. Det her med, at der er ting, der er. Lad os ja, ja. sige, at der er et bord, og vi sidder mm. i et klasseværelse. Der er et skrivebord til læreren, og der er ja, ja. et skrivebord til, til, til eleverne. Ja. De ting er der, og det er ikke objektivt, fordi jeg kan ikke jo. sige, de findes ikke. Jo, det er objektivt. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke subjektivt, altså min egen mening, sige, at ja, de ja. findes ikke. Fordi Nej. det gør de. Ja. Godt. Så den anden ting, ja. det var så det her med andre begaber. Var det det, som jeg... Nej, det, jeg tror faktisk, det var den anden ting, du var inde på. Den tredje ting er jo så, at, at der jo alligevel er mange ting, Måske ikke borerne i klasseværelset, men der alligevel er mange ting, som er ret subjektive, og at der er mange filosofer, som mener, at ontologi er ret subjektivt. Altså alt i filosofien er til diskussion, også det, jeg har sagt om ontologi. Okay, så hvis vi opriger sig. Første punkt på fremlæggelse. Begrebet. Begrebet. Ja. Anden ting. Ontologi er objektiv. Tredje ting. Ontologi er ikke bare objektiv. Bum! Det var også filosofisk. Er der noget, vi mangler at komme ind på, Søren? Nej. Ej, tak, Søren, Harnov Clausen, fordi du vil være med og hjælpe mig med en fremlæggelse. Hvis I har et idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leks så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I altid gå på leks.dk.